Треба повертатися. Але куди? Загавкав собака. Сашко повернув голову на голос. Пес наче його кликав кудись. Першого разу він правильно його привів. Чоловік, навіть не струшуючи зі своїх роман сніг, Чемно поберів слідком. Пес біг попереду, Показуючи дорогу, назерцем за ним людина. От і будинок його Оксани. Але собака не завернув до нього, а до будинку навпроти. За тим електронним годинником на фасаді. Сашко задер голову. справно показував час 23:45. Довкола порожньо, тому що ніч, тому що зараз ліпше бути вдома. Їсти котю та запивати узваром. Пес загавкав, показуючи на двері будинку з годинником. Олександр потягнув дверну ручку на себе, будучи впевненим, що там замкнено. Як не дивно, двері легко відчинилися, і чоловік ледве втримався на ногах від несподіванки. В темріві холу Знову ледве не впав, перечепившись через поріг. Рухався новмання слід за собакою, який, здається, добре знав дорогу. Звісно, будинок порожній, ліфт не працює, і лише сходи нагору вільні для пересування. Важко дихаючи, минув дев'ятий поверх. Зупинилися перед східцями, що вели на дах. На впомацькі на стіні намацав умикач, морнуло ледь-ледьмяне світло. Собака стояв перед дверима зліва від сходів. На дверях якимось жартуном виведено крейдою, кімната число Бог. А вже ж кімната в безкінечність. Вище тільки число Бог. Жартівники ще ті. Пробурмотів чоловік, слухаючи свій поривчистий подих та відсапуючись. Пес став на задні лапи і зашкрябав у двері, дістаючи лапою до ручки та б'ючи по ній. Олександр взявся за ручку. Двері не відчинялися, були замкнені. От і все. А на що ти сподівався? З пересердя гриму кулаком у двері Копнув їх ногою, раптом послизнувся і почув, як внизу щось дзенькнуло. Під ногами килимок, нагнувся, підняв його, під ним лежав ключ від дверей. Вилаявши себе за неуважність, заходився відмикати двері. Ключ у дверях двічі повернувся, і вони відчинилися. З дверей кімнати на сходу у клітку – Падало блакитне світло, яке, очевидно, лилося від циферблату табло. То була годинникова кімната. Сашко зайшов до середини. Озирнувся. Пса поруч не було. 23-59, показували цифри. Навіть зі зворотного боку легко читався напис. Годинник із Здавався дзеркальним, як оті вікна. Середи не бачиш, що відбувається назовні. А от тебе ніхто не бачить. Сашко бачив лопаті сніжинки, які густо мрехтіли під голубими софітами циферблату годинника. Кімната була майже порожньою. Якщо не рахувати стола перед табло, стільчика та справа від столу на сцені репродукції картини Моне, де пастельне сонце, як Надія, вилазило з-за горизонту, повідомляючи, що попри все воно таке є. Підійшов до столу. На ньому лежали недбало розсипані кимось сірники. Та це тільки так здавалося. Тому що коли придивився, то побачив, що хтось акуратно і обережно виклав з них рік, місяць і сьогоднішню дату. Сашко провів рукою по сірниках, майже не торкаючись їх. За стінами шумів вітер, у водинку щось ледь чутно моркотіло. Зненацька у водинковому механізмі лунко ляснули, і цифри змінилися на нулі, перестрибнувши, в безчастя. Від того ляскоту рука чоловіка, що лежала на столі, враз стрепенулася та зачепила цифру сірнички, котрі показували дату та рік. Вони змішалися. Зупинка. Це відчув не тільки внутрішньо, а раптом стих вітер. Через вікно годинника побачив, Щось сніжинки перестали михтіти, а просто зависли в повітрі. Жодного звуку. Тиша. Здавалося, що планета зупинилася, і зробив це він власною необережністю. Тому першою думкою було повернути все назад, скласти з сірників цифри. І раптом пригадав слова старого зіснув чи не зіснув про можливість усе виправити. Бо ангели не сплять ніколи. Вже знав, що має змінити, яку дату поставити, куди повернутися разом з тими нулями, а в який день. Почати все хай не спочатку, хай зсередини, але почати нове для себе. Не рідуючи, звісно, чи стане воно добрим, але іншим. То правда. І байдуже, що це все божевілля. Нехай, нехай. Остання цифра лягає на стіл.